Розсипаним драже розкатяться в столет'ях. Ті навоточені заможних іноземців, які тицяють їй з усі біч гроші. Напрасне слова, напрасне любов. Рекламна пауза число третє. Тьотя Ася приїхала. Коли занепав її черв'ячний бізнес, бо всі рибалки з безпечної, Захищеною профспілками школою комунізму колиски, були нагло висмикнуті в ринок, де не з вудкою в робочий час сидіти, а як хортові всіма кінцівками хліб здобувати. Кістлява рука голоду почала вимальовуватися на обрії перед Ніною Мануїлівною Вовчик з тихих вод, де й до сьогодні живе її мама Феодосія Вовчик. А Ви ще сумніваєтеся, чи торгувала Нінка краденим з м'ясокомбінатом м'ясом? Чи бігала від міліції? Чи провонювалася м'ясним в'їдливим духом? Що його жоден гель для душу PH5, Procter Gamble не брав. У неї досі робиться незатишно на душі. Як згадає беркутівські рейди, що час від часу налітали на японських крутих автах, і розгортали бойові дії на підтримання конституційного ладу на стихійних базарах. Круті шафоподібні хлопці в камуфляжі, аби їх було непомітно серед юрби, розцяцьковані раціями, кийками, наручниками, тупотіли грубезними кованими черевиками і вигукували команди страшливими голосами. Супротивник швиденько прикривав крам, розпихував його по валізах, Намагаючись набути законослухняного вигляду І стиха, аби не почули доморослі копи Вживав ненормовану лексику Торговки підпільним ясом Підхоплювали свої клейончасті Замальцьовані торби І тікали з місця бойових дій Супроводжувані героями наглої, тлуслої Чорнозеленої мушви І ватагами соціально незахищених собак а з-за град базару зверхньо поглядали на хамішуцер біля ринкової площі торговці в законі. Брахман ніколи не зрозуміє парія. Щастя Нінон було в тому, що за неї потурбувалася матінка природа. Одне діло, коли від міліції бігає з брудними торбами якась миршева синьогласка без зубів у заяложеному лискучому, як у Гебельса, плащі, де матерії вже не видно під масними плямами, у гумових колись чоботях на босу брудну ногу, а зовсім інше, коли підтюбцем намагається заховатись в якусь мишачу нірку білорожеве центнерне зефірине у квітчастому колін. Нінон грішна, полюбляла вишукану вбратися, аби все світилося, блищало, вигравало. Де треба, туго блягало, де не треба, майоріло сонце кльошем з мокрого шовку. І підтвердження своєму стилю знайшла Нінон у стилі одягу дружини Жириновського, від якого по-дівчачому платонічно фанатіла. На точку... Де приторговувала з торби підозрілою нелегітимною яловичиною, Нінон стало вчащати міліцейське начальство, одне вище за друге, розпускати павичеві хвости. Еврітайм під час їжі ви піддаєте свої зуби загрозі карієсу, тонко натякали Нінон дільничні уповноважені. Дірол з ксилітом і карбамідом захистить ваші зуби зранку до ночі. Прямо по солдатській рубали сержанти і старшини. «Слухай своєї спраги, пей спрайт!» – зваблювали капітани і майори. «Перемагає, хто вкладає?» – переступало у всі рамки пристойності старше офіцерство. І хто знає, не оселися в її могутньому вразливому серці фатальна пристрасть до душмана? Цей Амок, цей папапапам Бетховена – Може, й знайшла б себе Нінон наразі міліцейською майоршою, Ба навіть полковничихою. Полагодила б платинову фризуру, Купила б замість покійного запорожця підтоптану Тойоту,